Кар'єра ж не поспішає мене радувати своїм прогресивним зростанням. Вона, як млява зимова риба, завмерла на одному місці і ані руш. А може сьогоднішнє ксероксове ворожіння нарешті дало мені єдиний так довгоочікуваний шанс? От як зайде... Чи подзвонить? Чи направить когось із дорученням-перевіркою Васятко? Це мій керівник Василь Васильович Гончаренко У цілому офісі нікого немає Лише один я, невгамовна бджола на місці Сиджу і строчу папірці на благо рідної батьківщини або окремих своїх співвітчизників. Тільки крильця шурхотять. Я і мій комп'ютер у пристрасному ритмі мчимо, щоб дарувати країні щасливе майбутнє. Подобається? Але, дзузьки, щось мені підказує, що в моєму випадку може трапитися тільки навпаки. От, Запізнюсь я, скажімо, хвилини на три. Аж тут раз і васятку. Всі в офісі працюють як бджоли, а мене якраз і нема. Таке вже було? Ой, здається, разів із десять. Точно. Стасеку, папери готові. О це голос нашої каргусі, Варвари-великомучениці. Ну, чому я мушу робити її папери? Адже я ж теж керівник. Ну хай з меншою собі вартістю, але ж керівник? Ну якщо відверто, сам на сам, чому ти, Стасе, займаєшся розмножуванням цих паперів? Та тому що твоя секретарка – рідкісне стерву. Але сумно не це. Сумно те, що ти ніколи не зможеш її здихатися. Відомо, що правда завжди на боці керівника, але трапляється і таке, що правда може бути на боці секретарки. Якщо вона рідна не Бога, Найвищого керівника. Стасе. Мені здається, що таким голосом має розмовляти зержавіла скрипка, котра стискає й у такий спосіб, береже від розпаду старі архівні матеріали. От, знайшов ти матеріали, струсив пилюку. Руки тремтять. Бо цікаво, що можна віднайти в цій давнині. Аж тут заіржавіла скріпка. Чого мацаєш раритет, сволота невіжена? Руки хоч помив Мацапуро. Варварченим голосом. Вона що? Не знає, що я обраний? Не відчуває, старе Опудало, що завтра вона миттєво згадає, як мене по батькові? Завтра. Все це станеться завтра. Бо завтра я нарешті отримаю все. Я Станіслав Владиславович назавжди. А от вона... Буде варкою в ліпшому разі. А може я її взагалі звільню? Ну, навіщо мені це старе ганчір'я? Старому ганчір'ю не місце на моєму мармуровому ганку. Стасе! Це стервує лівою рукою нашого васятка а лівою рукою вона є тільки тому, що наразі не відхапала праву. Права рука також має ім'я, а до того ж досить гармонійне – Валерій Леонідович. Ви знаєте про таку собі штуку, як гармонія імені? Щоб ім'я та по-батькові були гармонійними, конче необхідний літерний збіг – Наприклад, Валерій Леонідович. Повторюється склад «ле». Тобто цей збіг-літер є і в одному, і в другому слові. Коли у ваших іменах ви знайдете подібний збіг, це означає, що і життя ваше буде гармонійним. Десь я таке чув. А чи працює воно, чи ні? Брехати не буду. Не знаю. До речі, моя секретарка не робає хвалько, а рідна не бога цього шикарного пана. Отже, треба щось пояснювати. Іноді здається, що відхапати праву руку Васятка зовсім неможливо, тому що вона металева, як у капітана Крюка. Ну, принаймні, Варвара – людина з зубами, які можуть легко перекусити пароплав на упіл. У намаганнях розправитися з Валерієм Леонідовичем наражається здебільшого на прикрі поразки. Ну, звісно, Варвара закохана в нашого васятка. Ну, до речі, саме вона так по-панібратськи його і називає. Потім поясню, чому. Таке її ставлення до нього можна, на мій погляд, визначити як кохання. Якщо ні, то я більше нічим не можу пояснити її працьовите завзяття і намагання трудитися з ним у безпосередній близькості. Та його уважне до її істеричних балачок ставлення.